Uda baino lehen azken kronikan aipatu nuen Brino Latur soziologaren analisi bat, klima eta gerra kolonialak aibatzen zituena. Bertan azaltzen zuen, Pakistan eta India zanpatzen zituen eso izko uina, gerra kolonial baten ondorioa zela. Gerra hori atmosferaren bidez egiten delarik. Dula mende bat eta erdi industrializatzen asiziren lehen herrialdeek, redain jaundia hain zindari, kolonizatu zituzten errialdeen baliabidea esker, atmosferaren horreka aldatu zuten. Eta horren eragin gogorrenak gaur pairatzen dituzte atzo kolonizatuak ziren herriak. Alde batetik atzoko kolonizatzaile eta garatuak oraino klima bizigarri batean. Bertzaldetik atzoko kolonizatu eta garatu gabeak jadanik gaur beren bizira upena kolokan klima aldaketaren Hori da haintzu zen oain iragaten ari den koapagoita zazpiaren gain nagusia Egoerain justu hontan nola sartu justizia, egindako kalteak nola konpetsatu. Baina hainitzetan bezala ideia on hori modu kaskarrean gauzatzen alda. Errialde txiro henei diru laguntzak eman naiza baina finantzamendua eman baino mailegatuko litzateke gehiena. Eta noski interesekin itzuliko. Ez tan zibar kolonia ohiak izateaz gain, oso berandu eta gutxi garatuak izateaz gain, errialde hoiek sekulako zorrak dituztela janik, Eta zorroiek globalizazioan sartzea behartzen dituztela, dela, beren buru jabetzak altetuz. Maileguak beren interesekin ez direnean ere, baldintzapeko laguntzak dira gisa gisaguziz. Eta dibidez, Frantziak Niger eta Txat laguntzen baditu, Nigerrek eta Txatek enpresa frantzesei baldintza privilegiatuak emateko eh, behartua izaten jarraituko dute. Buru jabet izan baino, menbeko da suna Gai zaia da gainera herrialde aberatxetan inflazioa eta eskuin muturra biak elgarrekin gora ari direlarik Giroa ez tal egun garria nazioarteko justizia ekimena gulzatzeko. Baina konkretuan elkartasuna baino ezt bertze biderik. klimabizigarri bat attxikin nahi badugu. Atmosfera ezin da banatu ezin da rean paretarik altsatu aberattzen etxe gaineko babesteko. Dena hala inorrez, denhala e errez bakarka ezin da.